Судовий наказ. Що це? Які загрози несе? Як скасувати? Отримали судовий наказ про стягнення боргу за комуналку? Маєте 10 днів з дня отримання його копії, щоб подати заяву про скасування судового наказу. Скасування судового наказу стане підставою для закриття виконавчого провадження. Судовий наказ. Особлива форма судового рішення, в тому числі про стягнення заборгованості за ЖКП. Небезпечність застосування наказного провадження полягає в тому, що наказ видається за результатами розгляду заяви стягувача, комунальника, по суті заявлених вимог без судового засідання і виклику вас для заслуховування пояснень. Стаття 102 ЦПК України. Це означає, що про початок процесу стягнення заборгованості ви дізнаєтеся постфактум і будете позбавлені можливості довести суду необґрунтованість вимог стягувача. Розглядаючи заяву комунальника, суд не розбирається з підрахунком суми заборгованості, а видає наказ на суму, вказану в заяві. Судовий наказ є виконавчим документом і підлягає примусовому виконанню, як і судове рішення, стаття 3 Закону України про виконавче провадження та частина 3 статті 95 ЦПК України. Суд зобов'язаний не пізніше наступного дня, після видачі наказу, надіслати вам його копію та копію заяви стягувача з доданими до неї документами, ви маєте отримати документи рекомендованим листом із повідомленням про вручення, згідно статті 104 ЦПК України. Не можна також виключати, що ви не отримаєте ні наказу, ні копії документів, що стали підставою для його видачі. Більше того, часто божники дізнаються про видачу судового наказу вже від державного виконавця. Не варто лякатися судового наказу. Ви маєте право подати до суду заяву про його скасування протягом 10 днів з дня отримання його копії. Увага! Строк оскарження судового наказу пов'язаний із датою отримання вами його копії. Тому, де б ви її не отримали – відділення пошти, суд, виконавча служба – чітко зазначайте реальну дату і ніколи не вказуйте її заднім числом. У заяві про скасування судового наказу має бути зазначено 1. Найменування суду, в який подається заява. 2. Ім'я Найменування стягувача та боржника. А також ім'я найменування представника боржника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місце знаходження. 3. Наказ, що оскаржується. 4. Посилання на обставини, які свідчать про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача. 5. Посилання на докази, якими божник обґрунтовує свої заперечення проти вимог стягувача. 6. Перелік документів, що додаються до заяви. Цю заяву слід роздрукувати в трьох екземплярах. Перший – для суду. Другий – для суду, аби той передав її стягувачу. Третій – вам для проставляння працівником канцелярії відмітки про її прийняття. До двох екземплярів, які ви здасте в суд, не забудьте покласти наявні у вас докази, квитанції про сплату ЖКП, акти претензій, листи до виконавця послуг та відповіді на них підтвердження отримання копії судового наказу в певну дату тощо. Скасовуючи судовий наказ, суд видає ухвалу, копію якої вам обов'язково необхідно отримати. У цьому випадку суд роз'яснює стягувачу його право звернутися до суду із позовом до вас. Варто зазначити, що стаття 105 дроб 1 ЦПК України не зобов'язує суд автоматично скасовувати судовий наказ, отримавши заяву від вас. Суд також може залишити заяву без задоволення, тому слід серйозно підійти до доведення необґрунтованості вимог стягувача. Змінений судовий наказ чи судовий наказ, щодо якого суд прийняв ухвалу про залишення заяви про його скасування без задоволення – можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Подання апеляції зупиняє дію рішення суду. Корисна практика. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду завільних та кримінальних справ від 23.12.2011 року номер 14 про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження. Якщо судовий наказ за вашою скаргою скасовано, постачальник може звернутися до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості. Читайте далі.